Zauberer von Oos. Es war einmal in den Prärien der Stadt Kansas ein wunderschönes kleines Mädchen, Dorothy. Sie spielte mit ihrem Freund einen Welpen namens Toto. Eines schönen Tages, als Dorothy und Toto in ihrem Garten spielten, sah sie einen Wirbelsturm auf sie zukommen. Toto, lass uns ins Haus gehen, schnell! Dorothy und Toto rannten schnell ins Haus. Doch der Wirbelsturm hob das Haus an und trug es an einen Ort weit entfernt von Kansas City. Dorothy wusste nicht, was passiert war. Aber als der Sturm wieder aufhörte, kam Dorothy aus ihrem Haus und fand sich an einem unbekannten Ort wieder. Die Menschen dort waren sehr klein und waren gekleidet. Dorothy bemerkte, dass die Menschen dort sehr glücklich waren. Sie freuten sich, Dorothy zu sehen. Wo bin ich denn hier? Das ist das Land der Munchkins. Willkommen. Siehst du, was du getan hast? Sagte die Frau und zeigte auf Dorothys Haus. Dorothy sah, dass jemand unter ihrem Haus begraben war. Sie konnte nur die Beine der Person sehen. Plötzlich fühlte sie sich traurig und schockiert. Oh, sagte Dorothy. Entschuldigung, tut mir sehr leid. Tut mir nicht leid. Sie war eine Hexe und du hast uns von ihr befreit. Eine Hexe? Ja, sie war die Hexe aus dem Osten. Oh, aber niemand sollte jemand anderes töten. Das ist keine gute Tat. Du hast recht, aber die Hexe war nicht gut für uns hier bei den Munchkins. »Herr Bürgermeister, sie hat die Hexe aus dem Osten getötet.« »Danke, kleines Mädchen.« Der Bürgermeister schenkte Dorothy die magischen Schuhe der Hexe. »Trage sie. Sie haben etwas Magie.« Sie zog sie an und sie passten sehr gut zu ihr. »Danke, Herr Bürgermeister, aber ich bin nicht aus dieser Stadt. Ich will zu mir nach Hause, nach Kansas City.« Ich kann dir nicht helfen, in deine Stadt zurückzukehren, aber der Zauberer von Oz kann es. Der Zauberer von Oz? Ja, er ist zu jedem sehr hilfsbereit. Wo wohnt er? Wie komme ich zu ihm? Siehst du den gelben Ziegelsteinweg? Folge dem einfach. Er führt dich in die Smaragdstadt, da wo der Zauberer von Oz lebt. Dorothy verließ die Munchkinstadt und folgte dem gelben Ziegelsteinweg. Nachdem sie eine Weile gelaufen war, kam sie an einem Feld vorbei. Dort hörte sie eine Stimme, die sie begrüßte. Hallo. Ja, du bist eine Vogelscheuche. Wieso kannst du sprechen? Ja, das kann ich. Ich kann eine Menge Dinge tun. Aber ich habe kein Gehirn. Also stellen sie mich auf ein Feld, um die Krähen zu verscheuchen. Aber die Krähen haben Hirn. Sie sind schlauer als ich. Ich will auch ein Gehirn, um mich wehren zu können. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber ich gehe ja zum Zauberer von Ost, Der hilft jedem. Kann ich mitkommen? Natürlich kannst du. Die Vogelscheuche schloss sich Dorothy und Toto an. So gingen sie zusammen auf dem gelben Ziegelsteinweg. Nach einer Weile sahen sie einen Blechmann. Weil sie noch nie einen Blechmann gesehen hatten, waren sie sehr überrascht. Alle drei bekamen ein wenig Angst, als der Blechmann auf sie zukam. Habt keine Angst, ich bin ein Blechmann. Ich werde euch nichts tun. ich danke dir. Wohin geht ihr? Wir gehen zum Zabara von Ost. Wir wollen ihn um Hilfe bitten. Wird er mir auch helfen? Ich habe mein Herz verloren. Ich brauche ein neues. Er hilft jedem. Er wird dir sicher auch helfen. Der Blechmann war froh und schloss sich ihnen ebenfalls an. Sie machten sich nun gemeinsam auf die Reise in die Smaragdstadt. Nach ein paar Tagen kamen sie zu einem Dschungel. Sie wurden sehr vorsichtig und schauten sich um. Plötzlich kam ein Löwe aus dem Busch und wollte sich auf Toto stürzen. Toto hatte Angst, doch der Blechmann verteidigte ihn. Hey, warum hast du Angst? Du bist doch ein Löwe. Ja, ich bin ein Löwe, aber oh, ich habe keinen Mut. Oh, du armer Löwe. Ein Löwe, der keinen Mut hat, ist wie ein armer Hund. Ja, Bitte helf mir, ich brauche etwas Mut. Dorothy erzählte ihm von ihrer Reise zum Zauberer von Oz. Sie bat auch den Löwen, sich ihnen anzuschließen und meinte, dass der Zauberer von Oz auch ihm helfen würde. Nachdem sie lange Zeit auf dem gelben Ziegelsteinweg gingen, kamen sie zur Smaragdstadt, die wunderschön war. Sie waren sehr beeindruckt. Dorothy trat vor und klopfte an die Tür der Stadt. Ein Wachmann öffnete das Tor und begrüßte sie. Willkommen, der Zauberer von Oz will euch alles sehen. Die Wache brachte sie zum Zauberer von Oz. Dorothy erklärte ihm alles und erzählte ihm auch, was sich jeder wünschte. Der Zauberer von Oz dachte eine Welle nach und sagte. Ich werde alle deine Wünsche erfüllen. Aber du musst vorher etwas für mich tun. Was soll ich denn für sie tun? Ich weiß, du hast die Hexe aus dem Osten getötet. Ich will, dass du auch die Hexe aus dem Westen tötest. Ich habe sie nicht umgebracht. Es war ein Unfall. Ich weiß, aber diesmal musste es wagen, auch die Hexe aus dem Westen zu töten. Kann ich das machen? Wie kann ich sie besiegen? Natürlich kannst du das. Wer wagt, gewinnt. Also geh und töte die Hexe des Westens. Nur dann werden alle deine Wünsche erfüllt. Okay, aber wie kann ich sie finden? Sie wird dich finden. Du musst nur der Sonne folgen und dich in Richtung Westen bewegen. Mach dir keine Sorgen, du wirst das schon schaffen. Geh okay, einfach zur Hexe und schütte Wasser auf sie. Dorothy und ihre Freunde begannen sich in Richtung Westen zu bewegen. Sie hatten keinen Plan, wie sie die Hexe des Westens töten sollten. Aber um ihre Wünsche erfüllt zu bekommen, nahmen sie die Herausforderung an. Die Hexe des Westens hatte ein tolles Fernrohr. Sie konnte alles aus der Ferne beobachten. Sie sah, wie sich Dorothy und ihre Freunde näherten. Hm. Dieses kleine Mädchen trägt die magische Schuhe der Hexe des Ostens. Wenn ich diese Schuhe bekomme, werde ich noch mächtiger und dann und dann kann ich tun und lassen, was ich will. Die Hexe rief ihr Wolfsrudel und befahl ihnen, Dorothy und ihre Freunde zu töten. Die Wölfe griffen Dorothy und ihre Freunde an. Als die Wölfe auf sie zukamen, bekamen sie große Angst. Nur der Blechmann nicht. Er holte seine Axt raus und tötete alle Wölfe. Die anderen dankten ihm für seine Tapferkeit. Die Hexe des Westens war außer sich. Dann schickte sie einen Schwarm Krähen zum Angriff. Als die Vogelscheuche die Krähen kommen sah, sagte er, Lass mich das machen! Die Vogelscheuche kämpfte gegen jede Einzelne. Und tötete alle Krähen. Die Hexe des Westens tute, weil die Krähen Dorothy und ihre Freunde nicht töteten. Wütend zauberte sie ihre Flugaffen herbei. Geht und bringt sie alle zu mir! Ich will sie als meine Sklaven! Die Flugaffen flogen zu Dorothy und ihren Freunden, fingen sie in kürzester Zeit ein, fesselten sie und übergaben sie der Hexe des Westens. Die Hexe des Westens war sehr erfreut, sie so zu sehen. <lacht> gib mir die Schuhe, kleines Mädchen. Nein, sie gehören mir. Der Bürgermeister hat sie mir geschenkt. Du weißt nicht, wie man ihre Zauberkraft benutzt, aber ich weiß es. Gib sie her, gib sie her. Nein, werde ich nicht. Ich werde den Freund den Löwen töten, wenn du sie mir nicht gibst. Nein, das darfst du nicht. Du wirst ihn zu deinem Haustier machen, anstatt ihn zu töten. Oh, du bist ein kluges Mädchen. Na gut, gib mir nicht diese Schuhe. Komm, ich biete dir etwas zu essen an. Die Hexe des Westens brachte Dorothy in ihre Küche. Doch bevor sie die Küche betraten, machte die Hexe mit ihrer magischen Kraft den Boden nass. Dorothy bemerkte es nicht. Komm, Dorothy, lass uns etwas essen. Komm. Als Dorothy über den nassen Boden lief, rutschte sie aus und verlor einen ihrer Schuhe. Die Hexe schnappte sich ihn und zog ihn an. <lacht> jetzt gib mir den anderen. Nein, ich werde ihn dir nicht geben. Hm, gib ihn mir, sonst töte ich alle deine Freunde. Plötzlich fiel ihr ein, was ihr der Zauberer ins Ohr geflüstert hatte. Wo? woher? dass ich im Wasser schmelzen und verschwinden werde! Jemand muss mir helfen! Was ist mit der Hexe passiert, Dorothy? Sie ist verschwunden und wir sind frei! Alle waren froh darüber. Sie gingen zurück zum Zauberer von Oz. Dorothy erzählte ihm von der Hexe des Westens. Der Zauberer von Oz war sehr erfreut, das zu hören. Er erfüllte nun alle Wünsche. Er gab der Vogelscheuche ein Gehirn, dem Blechmann ein Herz und dem Löwen Mut. Sir, Sie haben meinen Wunsch nicht erfüllt. Ich will zurück nach Kansas City. Aber du hast doch die magischen Schuhe, Dorothy. Einfach dreimal zusammenklopfen und dein Wunsch wird erfüllt. Die Vogelscheuche, der Blechmann und der Löwe wurden traurig, als sie erfuhren, dass Dorothy von nun an nicht mehr da sein würde. Auch Dorothy war traurig, weil sie sie wieder verlassen musste. Sie nahm Toto in die Arme, klopfte die Schuhe dreimal zusammen und in kürzester Zeit waren sie wieder zu Hause in Kansas City. Ihre Eltern waren sehr froh, Dorothy wiederzusehen. Oh, Dorothy, wo warst du denn? Ich flog zu den Munchkins und kam in die Smaragdstadt. Dort gelang es mir, die Hexe des Ostens und die Hexe des Westens zu töten. Oh, mein tapferes Mädchen. Wie hast du das gemacht? Das war Teamwork, Mom. Ich habe gelernt, dass man mit einer guten Teamarbeit bei jeder Aufgabe erfolgreich sein kann.